Але ж і недосвідченого горобця не схожий. Хаблак відсунув від неї келих з якого мовив різко, набралася. Нараз дівчина посерйозніша, вона не була такою п'яною, як здавалося. Підсунулась до хаблака і запитала Хочеш, я познайомлю тебе з одним? Хочу, якщо в нього справді щось є. Не треба мені дрібних фарцовників. Таких і у Львові навалом. Люда рішуче загасила в попільниці сигарету. Розвернулася і, видно, побачивши, кого треба, стала пробиратися до виходу. Вона повернулася хвилин через п'ять, підійшовши до одного із столиків, нахилилася і прошепотіла щось хлопцеві з довгими баками. Хаблаку пізнав ранішнього гошеного відвідувача. Сівши за стіл, Дівчина повідомила. «Зараз би нас підсяде Вова. Тільки врахуй, з тебе належить. За мною ніколи не пропадає», цілком серйозно відповів Хаблак. Вова опинився за їхнім столиком якось непомітно. Капітан, здавалося, не спускав з нього очей. Та все ж прогавив момент, коли хлопець з бачками підсів до них. Видно, Вова визнав за можливе Відразу трохи подаїти клієнта, бо замовив коньяку і кави. І Гоша, догідливо посміхаючись, приніс замовлене на підносі. Вова взяв свою чашечку, інтелігентно відставши мізинець. Либонь він взагалі вважав себе, якщо не аристократом, то людиною, яка піднялася надзвичайною сірою масою. Носив яскраво-зелений оксамитовий піджак і краватку метелик а курив Марльборо. Він запропонував Хаблакові сигарету, той не відмовився. Ковтнули коньяку і закурили. Потім Вова, який назвався Вольдемаром, копнув ще раз і запитав ухильно. Чим цікавися? Хаблак ніжно погладив оксамитовий рукав вовиного піджака. Вміють же люди робити, вигукнув. Мені б такі костюми. За день би план виконав. Торгуєш? Торгую, зітхнув. Але ж яка торгівля? Знаємо вас. Дебет, кредит, сальдо, бульдо до кишені. Кожному своє задоволено риготнув Хаблак. Возяв чашечку з кавою та одразу поставив. безсеремонно поплескав люду трохи нижче спини, наказав. «Періюдочко, вшися на хвилину, нам повелакати треба». Дівчина ні скилечки не образилась. Пересілили бонь до подруги, бо заготали весело і почали перешіптуватися. Вова уважно подивився на Хаблака. «Що потребуєш?» – повторив запитання. «А що маєш?» «Я маю всю нашу неосяжну країну», – посміхнувся. І Хаблак вирішив, що... «Запам'ятає це на хабство і надмінно пригадає йому. Я б не відмовився від зливків», – глухо прошепотів Хаблак. «Скільки? Ваші пропозиції?» «Маю один». Капітан розчаровано позіхнув. «Дрібних не потребую». «Що?» «Вова не підскочив на стільці, і п'ять тебе не влаштовує». І п'ять. Ого? зиркнув Вова з повагою. Але ж більше не маю. Я так і гадав. Хаблак згадав Вово ненахабство і відплатив хоч трохи. Дрібнота позата. Вова образився не на жарт ти, фраєр, почав загрозливо підводити руку. Та хаблак обірвав його жорстко. Молена дрібнота, і за книпелько, і вічалі вітер зрозумів. Здається, до Вови нарешті дійшло, що має справу з діловою людиною. Випростався на стільці, і очі в нього забігали. Скільки ж треба? запитав, не погляду з капітана. Тисячі дві три. Ова! захоплено вигукнув Вова і нахилився до хаблака, як пес, який хоче, щоб його погладили. «Я подумаю, можливо, щось зробимо?» Він квапливо допив коньяк і пересів на своє місце. Люда повернулася мало не одразу. «Домовились?» – запитала зацікавлено. «Дрібнота!» – зневажливо мову хаблак. «Вова? Дрібнота? Ну, знаєш...» Раптом подивилася на хаблака з повагою. Я хоч ще шампанського, милий? Замов. Капітан перехопив допитливий погляд Волошина і кивнув ледь помітно.